Jarratsakaldeon entzule guztiak stop, stop, stop. Hemen gaitu zue, eh? astero bezala gonekin ero beo saioan? Zuekin gaurkoan, ni inara eta... Oiena. Agur bero bat, antxeta irratiko entzule guztiei, larogita bederatzi.sasti.fm-en. Baita eta kaso, internetez entzuten ari bazaretere, antxetamedia.info bitartez. Eta baita ere, zintzilik irratitik entzuten gaitu zuen guztioi, agur bero bat, geratu gurekin, ordu guzti ontan. Beno, eta gurekin geratzen bazarete ordu guzti honetan zehar ze, entzuteko aukera izango dute joana. Ba, gaur beti bezala gure korespondantza berezi izango dugu Dornaku Bilbotik Albiste batartu eta haren ikuspegia egunkari desberdinetan nola ematen duten azalduko dugu. Horretaz gain gaur elkarrizketatu al izango dugu Isaskun Goarrotsena, bera urtzintza bizkaiako urtzintza eskolakoko ezkidetza Arduraduna da ba, berarekin urtsintsa eskolak azken urte guzti hauetan bazskiitzarekin egin duen lan guztiaz hitz egin izango dugu besteak beste eta isialdian ba, feminismoak eta esezkidetzak duen garrantzia azalduko digu. Gero horretaz gain gure beste korrespontsal berezi batzeere izango dugu, Dornako lantzetik miren lantzera pasako gara eta berak kultur gomendioak emango dizkigu eta nola ez. Beti bezala gonena aotzak izango ditugu eta gaurkoan ba beti bezala egiten dugu moduan ba elkarrizketarekin apur bat lotuta ba isialdearekin eta ba garaian emakumeek nola bizi zuten jasoa izango dugu. Ah 2 3 eta 4 Ah Bueno, ba, eta azaldugun bezala, telefonaren beste aldean, dornaku daukagu, kaixo, dornaku? Kaixo, abon. Zer moduz? Ongi, ongi. Ongi? Aibai, betiko moduan. Eta <laughs> zerrekin, zerrekin zatoz gaurkoan guregana ba? Ba, gaurkoan bizkabat maia internazionalera edo junai, eh, hain zuzien ere, ba, Mexikoa eta ba, batez ere, etzegin goduz, ba, Mexikoa ez dut don kontrataren inguruan izan ere ba, el paisen dira kurri realizamen berri bat e, benetan ba da izan ere esatzen du ba titularra portxatuak itsanen direnen bidea eta mm -hmm. isunere ba bideori ba estatu batura ezatu batu bidea da izan ere ba maku me asko orain e, bideori iterakoan ba, omen homen 10etik 8 dira eta maku bataraz Orduan, e, ba, bortzatzaiak, e, kondoriak ez dituztenez, ba, e, txertoak jartzen dituzte bide hori eginak izateko. Txerto hau ba, hormona eraskondi bat da, eta eragiten duna da, ba, azkenean ez hormonatza hidu jabetet, eta hidu jabeteko hormona galerarrek, ba, ematen du eguneko derogaita mazotziko fidegarritasuna, ordunaldiak ekibiteko momentuan. Einen nortz ez ditu iesak, zoresterako iesetasunak ekibiten. Eta hortaz gainere, ba, esatea eh gerontza dela txertuaren asuntzu hau, hasiera batean e, Mexikoko estatuan e, ba e, ugaltze edo planifikazioarekin lotuta zegoen, e, ba hori azkenen sinekatu hitzirena nago meako nekin, ese mexaur eukitzeko, e, batez ere besterri alde zu desarroilatu eta nahizten zen, nian orain ematen ari soyenera villera ba, kontrakoaz dirudia eztasperri militza erabiltzen dira eh feminizzioaren kontras edo eh? laster. Eta ba eh, lotuta eta Bizkaiko Mexikorekin jarraituta ba Bizkaiko ez egoera ba eh, izan da ba beti tiraka astematera eta guztinera beste zen bait egoera eta ba baterako eh, publikon ba badira beste zenbait titular azate lako Gaztelera, gau, 93 mujeres han sido asesinadas en Tunez, la lucha continua, eh, no, oposan contra la lucha, da tiron, 390 mujeres han sido asesinadas en Tunez, da es la lucha, no. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, herdera, gaztelera, la ze lan ematen dira. Gau, bercatu, bercatu neix en un avos o provocar en un avos situat a cobuda de plop, e situatu, ta, bestia, braz, batu, ba, heri, la vostra. Va eh, això de la coaciéncia jo ara et no la he tereo retogonalena. Pues ori, eh dirodienez, va ilqueta asco i sembla i ara geiago i sembla, va borrocan ha estat borrocan ha sienetican. A postó una barrama come irba ilo zuten ge, e, deutako una kam fomeak pues e, borrokan así sirenatik min paso sortiko i zuzenere la tiro una idioma ku las eta egun gehiago, xa, eundaka, e un bañan saka de desadartu era se argi ikusten da sorne de eranzuuna hai are bozukiri handia Eteraz, e, neta espatu mitxikoko estatuak neurriak hartu dituen, ba, segitzen du e, egoerak e, aurrera jarraitzen du, eta alako neurri kordorak ere bai, e. eta horrekin galtuta ere, ba, publikone komentatzen du, e, aldi berean emakumeak ikusita espatuaren e, ingarra, e, indarra do neurriak bali ez dutela, eta ikusita aldi berean bortizkeriak ari agotu ditzen direla, ba, bereien kabote teresnak ere hasi dira bai, ere eta bon hartzen ba, manifestazio bat ehagertzen da publikoko berri batean finetan 2016 exihoteak eta justifikatzen ez dituela defendatu zuten eta izan ere posodi pues, gantzean Mexiko desketika denak hori e, prostituta moduan edo jantzita eta ba horian zean burutan dugun hori pues, minifaldeekin eskoterekin eta hori guztia joan pues, ziren eta larrekatzuz ba Ez atentzuten ez puta esantu soik emakumeak. Eta gero beste saldi baten edo aldarrikatzen zuten azten nire soinikoa ez da bai ezko bat. Ba esaldien bidez ez, eta nire baten dugu zurutinagala Mexiko, baina hemen nire entzuten dira hori e, esaldi horiek, hazinan ba, karaskaba besteak mona puta eta loko Eta hori mexikorekin dekin jarraituz, ba abeten ez atentzuten dugu ere, e, Eta, ba, abecen, salten dute gehiago, ba, omen estatua guztelako jarrera bat eragusten era ari dela, eta, bueno, salten du la hermana del presidente, Luisa María Calderón, da la vuelta a los honderos de Michoacán e impulsa la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Bueno, sorry, du, azienan, dos mujeres al rescate de México. Oza, azienan, badirela, eh, ba, eskualde batean edo Mexiko, nenok bat kateraten ari dira E, botzkaketetan e, indarrean, baina entorrekin adirazine dute bagalako feminismo moduko bat, baina nazinean emakuma dakut zera ere bai, eta zakitzen eurri hartuko dituzten, ez da izan guruza egiten emakumezkoak abezeko ditpozitibotu bat ematen du, diru ginez. Eta bai komentatzen duna da, dela goi urte koneska batek e, Marisol bai izenekoa hori zaurua e, omen da azudakorez urbilo herri batean, Eta bestegi honik naina ez duen, eta ez jaurreargu ba, hartu, neska honek e, ba, ardura hori hartzen emakumeren paper victimismo paper horrekin utzi omen du eta eta bon aldaketa bat eman omen da baina eta besteen irakurketa oso instituzionalia eta eta erreleta bezarekin loura gutxikoa ez zuten dut. Gero berrian ikusten e, da. E, ikus handusten esmeko za berri oro konfitreta dena, puze, dira dena, Greverdiña, baina bai barne itun tala fiska de 5 genero kontua batez ere feminicidioa, askenean e, da Maria Marcela Lagarde i de los Ríos e que ez aritzakoitzat eta bueno, orrera sakonduko dutian, baina benetan e, ba, bertan soltututako hitza edo garatutakoa da eta eta oso ongi bi barne biltzen duena ehnedo bortizkeria. Eh? Bueno, eta eh harei dugutako garrierekin eta berari komentatzen du eh, da desuna kama gutier eh, da el paso con e unibertsitateko kriminologiara kaslea eta berari ikarrezketak egiten mote eta bere ustez bari sistemak eh, unakitik hori atopa egiteko mm, fabrikadogun e, hauek, e, sistema kapitalistak sortutako goberari erantzuten diola e, ingudua guztia. Haudaia ez da enbeste e, erakurketa bat oso konkretua edo biktimista ze erakurtzen zen elpa izen ere esaldiak gerozpea regrezen a mi hija atolako gauze, ez? Haurako, e, oza, baina realitatea bat dira, ez, emakume edo amaren edo halabaren suplimendua, baina nena beti diktima bezala jartzen dute, negara batean, eta hemen gehiago ba politika moduan hartzen eh, dute eta bai sistema ekonomiko batean baitan, ez. Eh? Jaulertzen da politikeria uestezen zurduetan. Ari berriak ere irakusten du gehiago, ez? E, Generatazio hori e, ba, benetan objektibo gehiagorekin eta hainbeste gehiago hembeste negar eta, eta sufrimendurekin, ez? Eh, eregia Eta ba ja esan mezuela, e telefona ezorira Maria Marcela Lagarde de los Eta, ba, emakumearen inguraren integitera, izan ere oso emakume garrantzitsua da, mexikarra bera, e, eta, bai, esatea da, e, emakume feminista zirretar garrantzitsua da, baita ba, gaur egun ere, eta, bai, genero feminismo desarroio, humanos agarapen, garapena demokrazia eta boterea, eta bai, zerako gaiak e, daunturela, e, artikulu askoetan, eta liburu askotan, eta, bai, bai, zamezela e ba eh, izan da eh, partido partido dela revoluzio demokratikako kideare bai da eta hori legatea ba aktibistaenainak egiten dula borrokan eta osentze desgarria da ba, berdiginako elkarrizketa bat egin ziotena eh, hori hemen guruak astamiko eta nikunibertsitate batean eh zeintzun konpetitibitate eh, obedo kon urtikatan 2006an Mm -hmm. eta beraztan e, definitu zuen bizkarren bidioitza dando la vera mm -hmm. eta banatzen ditun e, argi garbi bi bi, bi ez e, bat produkta bat da emakumea bat hisera beste bat da ulertu ama komoren iketa genero aldetikan eta ore guztiak hau hori publiko biterrako sortzen den politikazioa hori da eritzo feminizioa Aurrera, aurreko definizioa aukelari ez dio femini zibibaritzen eta berak politizatu eta publiko egitera aldarrik du, Bai eta horren inguran zertzen biren mito guztiekin auztea ez. baterako nola e, emakume bat hilperakoan emakiletan edo pentsatu nugu, lelako zori emakilako langilea, pobrea eta egitzer, eta gero aztertzen ikusten e, da, hori esparra lagomantxikoko estatuak ez duela niongo e, interpizioetarek egin, reneguraz informazio eskatzen zuenean ezioten ez hererat zuten informazioa bilatzen da ikusten da prototipo hori ez da horrela badirena ikantza badirela hasteak badirela diru gab duten familia dela bad, badago la denik ez eta pencata botaia de la monstruo bicicleta ekistar den hori ziketa dela eh aireten ezka botaia ez da kezkatu noitere beste bitara koistate hori daudenak ez erasoia paperea Eta, bueno, agirakultun da, ikustun da, ez, erakurketa bat denetan zendo dagoa, eta azko ez ez, ez, Nola, egora man gaitzazken, e, basan bezkela nik kumetatu duan, ego ratzatirela bat ziron da hibro maku mehil, dela hermaku mehak etxertzaten, erosunaren kontrako, zehotzer, e, botxatuak izango direlako, dela, gurasan familia, ez adena, hori pues, guztia, barnebitzin dure akurketareneko, e, batzukunean, eta benetan, ugualo erre al agua se pone eta hori da <gülüyor> buffet <gülüyor> zerogorra den es gainera nik askoetan izan doden sentsazioa da So, bertan eh, gertatzen direnekin eta es askotan Ciudad Juárez eta es Mexiko fronteralde hortan eta gertatzen direnekin, komo batzutan ematen dela crystal buma eta igual es be como gero hasten dira drogekin, hasten eta esaten badena daukala zer ikusia drogen munduan ibiltzen den jendearekin, orduan gatzundia hor riskutatuta gauza horiek, ez ta sok eztozun igual Marcela Lagarde to Horlako jendea, gendea, bardela Riverdela guri bergo goratzera eta erakustera benetan, ez? Eh, gogorra ematen ari den hor, ze, ze, ze emakumen kontrako indarkeriak nola jotzen duen e, Mexiko iparralde hori, ez? Eta zakit, daukasentsazioa desinformazio handia daukagula gai horren inguruan. Zakit. Bai eta bai. eta martera egiten du nirakurketa ta beno, vera politika egintzen dabil ere, eta beno esaten du azkenean aurrela pauzu txikiak eman aldirela horrelako jendarte oso patriarkala den jendarte batean, eta horren ba, impunidade mm. haundia dago herrialdea dela, ez? Eta, pff, abiskat, geratzen zera gorput txarrarekin, ez? Eta, eta kaso e, esan duzuna gara e, Klaseena, eta ez, oza, e, klase guztietako emakumei gertatzen ari zaiela, eta baino nik uste dut baduela ere e, klaseko notazio bat, eta zeren badira igualdeko zibaz juarezera lanera edo dixoazten emakumeak, zeren zibaz juarezen badire industria potente asko, testiaren inguruan, eta... E. Doan jendea, txiroa da, oso e, baliabide gutxiekin dagoen jendea, berez e, publiko edo ozen gutxi dituen jendeak dira, ez? Eta baliabide oso gutxi dituztenak, ez? Eta impunidadea areta, go, zabalagoa diren den kasuak ematen dira, ez? Horban, bai da bai da potenteak, gaiak, oso? Bei. Estela, akaso, dornakoa animatzen bazara eginnalko genuke horrela Mm, ezagit, monografico bat edo zeren, hori, da gai oso osakona eta potentea, eta bueno, eta esaten duzuna ez, azkenean mediotan ze pff, or, oso tribialki edo egiten dela irakurketa, ez bueno, zutopatu zuenaren arabera eda zein garrantzitsua den azkenean, zeren feminizidioak ez, soi, ez direz hori da ematen kontzeptu globala da bai, bai, nikadeiz zendu, ondela abazlamentara <susurra> lagardean akumule, ito egiten Espainia deztatuko, genero, xantxe, eh e, ez du da ba, dut du da dut honertu espainian feminizidia, maten zen ikan. Eta, ondartu ondartu zibarri zantzion ezaten feminizidirik ez gola baina, bat egola eh, genero indarkeria. Baina, Bai, orduan ez ezik de puntoraino zer entenden, eta bigarrena ez pegatikan ez onartu goza bat balagoana, ez? Erdut hirugarren munduko zerbait dela. Horri hmm. Espainiako ez da berko Eske, gainera, ez, berak erabiltzen duen termino hori, feminizidioa, ez da, kasualitatez hartutako, ez, itzelkarketa bat, da hor emakumearen aurrizki hori, eta gero, ez, e, feminizidio, da, ez, genocidio konotazio hori eman nahi dio, azkenean e, adierazi nahi dute, eta berak eta gero beste hainbat elkartek bere egin dute itzori, ez, eta adierazi nahi dutena da, E, gaurregunean genozidiorik gaurregunean eta azken ai, urte guztietako... E, genozidioa kontuan hartuta, genozidio diri dela emakumen kontra egiten ari dena, bai gaur egunan, bai urte guztia hauetan eta mende guztia hauetan zehar ere ez, eta orduan, pues, termin hori erabili erabiline izuten e, apur bat emateko daukan garrantzia eta grabeda dea, ez? Eta ordan karo, Espainia estatuko hori esaiozu, onartzea bere lurraldean ematen ari dela horrelako zapalketa herraldoi bat, ez? Eta nietzako oso garrantzitsua da hori ere bai zen askotan gertatzen zaigu bai itze egiten dugunean beste herrialdetan gertatzen diren emakumen kontrako indarkeri ez ba bai hegoameriketan e, baina baitare, ere ba afrikan e, bai sakit lapidazia dela edo ablasioa dela edo beste hainbat e, e, erokeri ez duzu, jo eske hor gertatzen dena bai dela larria eta emakume hauek erakutsi nahi dutena da gure herrialdean gertatzen dena eta beraien herrialdean gertatzen dena azkeran modu desberdinean baina guztiak patriarkatuaren geneozidio orri eran zuten diola, ez? Modu desberdinean batzuk zibilizatuak dira eta etxebarruan egiten dute gutxi gorabea, dira mm -hmm. korrektuagoak esango dugu ez dirain bortitzak komien artean komien er. artean dena ironia askoz esaten ari naiz eta ba besteak bai ez oso ikusgarri eta oso barbaruak dira baina hemen emakumeak hiltzen jarraitzen dute emakumeak bortzatzen jarraitzen dira ere bai orduan ez bizkat englobatzeko termino eta ni ustut ere agian falta zaigula guri termino ere termino hori gurea egitea ez eta zabaltzea ezbait mm -hmm. ba mille esker dornaku beti bezala fin fin <laughs> Bai, se la cocha suelte. pasar todo dando arnaku bargatu. <risas> <risas> bueno, digo, urrengo aste arte. Tori tori. Mucho va. Agur, mucho Beno, eta ez dut zuzenean jarriko musika zeren kriston saltoa da. <risa> Ordan akaso izango dugu aurkezpen txikia. Zeren buelta emango dugu eta eta zein garrantzitsua den eskuntza guzti mm hauek -hmm. iritzeko. Prebentzioaz beti hitz egiten da emakumeen gaia zitze egiten dugunean eta batez ere indarkeri patriarkalaz hitz egiten dugunean eta hortan bada jendea lanean, hosko mm -hmm. Bai, bai, eta ba, gaur ekarri dugu horietako adibide bat, bizkaiako urtsintxa eskoli izan daitekena, Tan justut, garrantzitsua dela bereiek lantzaduten ikuspeak zen ez dute bakarrik lantzen eskuntza formalean. Askotan mm -hmm. ohituta gaudela ez, guztia bideratzera eskuntza formalean, ikastoletan eskoletan eman daitekeen ezik horrekin ez, nahi dugu dena hor konpontzea eta hor bai, baina beste toki askotan ere bai landu beharko litzateke eta bizkaiko urtsintxe eskolak hori lantzea du helburuetako bat eta izialdi ere bai lantzen du ez, e, formatzek leku gisa, sozializazio gune bat deninean. Hori da, zeren dena da eskuntza, eskuntza formala, eskuntza formala dela urtsintxak lanzen duena, eta gero bada ere, hemen, Euskal Herrian daukagun altxor txiki bat, dela eskuntza informalean ditugun paiazoak. Horretan ere diardutenak, gure txikiak e, irakasten, pixka bat, eta egia da badibidez egin genero kontzientzia asko lantzen dutena eta horregatikan ez nuen txalto egin nahiola oso berfizki baino ordoaz pirritxeta porroche eh izasunekin harremanetan jartzen garen bitartean Ongiari zara pirritx hartu arnasa sakon eta bultza Ja hemen data lehengoa Kakati porreta burua ekosten dio atera da Begiraiozua macho Bai politia gure pochola Bichilores betetako selai abezalakoa Arrazoiduzu lorea Lore, lore deituko diogu Lo, lo, lo, lore Oh, no es loricartu bada torreta bigarren Ementxe da bestea ay, ay, ay, ay, oh! Oh, oh, oh, oh! Zorionak pirritx, bikain eginduzulan. Artxasu porrotx! Lozo, zordurin nago, tatatatatatatarka! Katuzkatu! <that> Katxipoleta, <ziponeta !Prof discussion> <that ziponeta> irrizte gindin! <ăn> Ero horiek ginaltzaizu! Bai, baina, txirrizta bezala jaitxi da, eta ez du minik hartuan za! Koizkortxikia irten zaio bekokian, <iantes> baina ongi dago. Aurjaio berria kontu ond oh, oh. <stoasure> ondiz hartu berdia diabe zoetan, porrotx. Kontxoli de mondi, hazez ustoa! Unmetxo honek, iratxo saltaria diruri! Ze, berra, tiritataguzti. Puputxo hartu duzu maitia. Katxipore da, pupu! Hori <g BLACK> da, porrotx. Pupu deituko biogu. Ongi eta horri, pupu eta lore. Bi eta ez ziten dihard duten beste. <laughs> Lagun hauen sarrera izan dugu eta telefonaren beste aldean esan honen bezala urtsintxa eskolako kidea daukagu, kaixo? Arratxaldean? Arratxaldean edo gabon, eh? Bai, bai. <laughs> <laughs> gabon, gabon izaskun. <laughs> Zer moduz? Ozon, no, eta zuek. Hondo, hondo. Hemen txera gana, pirritxeta porrotxekin alaitzen gau txoa ez dago bat gaizki. Ez, ez, ez, egia zan ez ba, bueno, pixkatea zaltzen ibiligara gure entzulei, ba, da, bizkaiko urtsintxa eskolak egiten duen lana, baina gian ozuk azalduko diguzu beto eskola noiz sortzen den eta zein helburu dituen. Bueno, Eskola orain dela aurten da, bueno, ikasturte honetan izango da bosgarren urturrena. Has izan eh aizialdia eta aizialdian eh e, eskola bat besa baloretan estenduen eskola, beren helburua da, ta pizka da bai aizialdian eta bueno, egia da ere eskuntza formalean beste motetako baloreak eh lantzeko eh ba, ba, lanzen dituen e, eskola bezala, azten da, eta horretan e, jarraitzen du, gauza e, asko egiten ditugu, eta bueno, e, pirritzek eta porrotzek egiten dut bezala, beste mm -hmm. balore bat subtransmizizeko azmoarekin ba, programaz berdinak eta trebakuntza ezberdinak martzan jartzen ditugu. Mm -hmm. Eta orduan bertan, nola kokatzen duzu edo non kokatzen duzu ezuek pareki detasuna? Ba guk ba, azkenean guk esiketa eh no, gure proiektu zehiria hiru baloretan oinarritzen dugu. Gure proiektu euskalduna da. Kultura hutsuko dasunean oinarritzen da eta izanren balorea izango litzaile izango litzateke aukera berdintasunea edo jarekiretasuna, ez? Azkenan gure ustez e, aurrak eh berdinez estitu lanais ba, meska mutilla edo ba bakoitzak erabakitzen duen lan e, prozesua agilear duela. Eta prozesu horretan, eh, lagun dut, modu kritiko batean, bakoitzaren aukeraketa zintzua izan dadi, beti nolako manipulazio hori gabeko, eh? Eta hau bermatzeko edo ekintza egiten dituzu, eh? Bueno, ba, momentu honet, ezkuntza eh, es, formalean behitzen den horretan, aizialdi eskola, edo aizialdi eskola nobetu esan da, ba horretan ba begiraletzen nahi giltzen den jendearen trebakuntza bereziak egiten zogu, ba zer da eskiretza, nola alandu, zebaliabideak ditugun, edo sortzen ditugun, edo zer sortu beharko genuke, zeimotatako sexualitate eredu ezberdinak dauden eta horrek nola eragiten duten, bizkat horren inguruan ez, petialeak e, izango direten noien trebakuntza bereziak egiten ditugu, Eta bestetik, e, ba, bueno, ba, ezkuntza formalean edo beste espazioan zen ere, ba, ekinmen ezberdinak ez, eta programa ezberdinak ditu, ba, okagu bat e, eraldatzen behitzen dena. Eta horretan egiten duna da, gazteriarekin e, indarkeri, emakumen kontrako indarkeriaren rebenzioa lan du. Mm -hmm. Nola lan dugun, ba, ezkenean, eh, azaltzen diegu zer gaipa den inden arkeria, egun e, peraien artean sortzen diren harremanak, semotatako diren, mm -hmm. bai dikota harremanak, bai lagun harremanak, bai maitasunaren definizioa nola buruan zartikunan daukaten, eta ze segautak ikusten dituzten, eta horren aurrean, zer egin behar dugun, edo semotatako harremanak sortu barritugun, ez? Horgan, hor lantzen da prebentzioa, e, irakasen digun nola aurre egin indarkeria nola konpondu gatazkak, eta nola egin aurre ere, emakumen kontrako darkeria hori, ez? Eta di... E, hogeta 21garren landean gaudela, berdintasun tasun araien gaudela, baina hori bak godenak gezur badela eta azkenean gorde hmm. harremanak iraunarazten duten sistema batean bizi dugula, bizi garela eta horrek zer suposatzen duen, ez? Eh? Maiordan, eh bueno, Oso lotuta dago justo pentsatuta da genukan ez, gaur egung aurrekin askok pentsatuko dute esan duzun moduan parekiretasuna lantzea ez duela inongo beharrik ez. Baina zuek ere hori lantzearen beharra e, dagoela uste duzue eta gaur egunean nolako jarrera daukazue bai ez zitzaile desberdinen ikuspegitik edo oza, zuekin bat egiten dutela edo uste duzue edo ez bere pentsatu dute gaur eggunen ez dela behar. Bueno, denetan idago, eh? Baina azkenean eh, bai aurkitzen gara, dibuizaz, irakazkuntza lan egiten duteni ba, bueno, irakazlekin eh, nola baita esaten, ba, askotan esaten diezu eh? Ba, egin tugulako trebakuntza bereziak beraiekin, mm -hmm. kartuak ba, ere landu egin ditugulako, ba, aztertzen dugu, eh? Ba, askotan galdezen dugu, eta azemotatako ekimen eskiretzaiak egiten dituzuek zuen eskoletan, eh? Eta ba, batean, erantzuna izaten da, Ba, nik e, adibidez aurreztun zan, ezaten nik e, amantala apurtzen di apurtzen zaien ean ezateko haiktari e, konpontzeko eta orduan galetzen ditu eta ez badaukaita, bia bakaz edo e, familia monoparenta batetan ez dituta dago, peregiten du e zua eta ya ja, ezkema apurtzen ditu. Eta bapaten eta nola agurtzen dituzu horrek e, eskolara elzen direnean? jo ba, bete izaten diogu jo egunon princesa edo ze polita zauden eta guzti egizatzen diogu egin ezkei eta muti egizatzen diogu zo, zo guapot horri zaren polari ja, trebea izango zera eta orduan ezate konturatu, konturatu orria ba sabesela ba bizkait bieratzen beraien nahiak eta beraien bete berakke urren bere biziten bere, bere bizitan sentu izango ah bai orduan bale bai baina gero txitxokoa daukago eta orduan txitxokoaren beren ditugu ere mutilla ke tas atendiegu eta erakusten diegu plantatzen ah aosen osoen osoen zer gerta zen askotan asko jartzen ditugula zergaitik e, beraien lana kuestion jartzen dugulako yeah. claro. ja yeah. Orduan duan, e, hori batzuk ozon dute, ze e, koestioaren atzen dutzu, eta biarlia ematen dizkiezu obete egiteko eta beste modu batean egiteko, baina beste batzuk ez dute inondodatzen. Hor uh duan, -huh. Orduan bat e, ditik, entzute zaituzte, hor duan dut, Ba, horrez ez dut ikusten, ba, horrez inda egin, ba, ezakit zer, bezea, eta gero, baliari, egun dauden balea bideen eguneko e, e, e, eta marra, esan dezakigu, Ba, oso ondo azteb zemar duzu, haura, azteb zemar duzu puntu zerbait zemar uh -huh. beti, uh -huh. beti dago, horban, horban, <coughs> karo. Ba, ikusi, barra nada, ba, erakazi behar dieguene, baladu ideo iehi, nola eman, zemanzatako edabilpen, ba. I eta, uh -huh. eta bera ere gustara zikutzea horrekin, eh? Uh -huh. Eta justu eh, baliabide sari zarela zuek baliabide desberdinak jarri dituzu hemen gainean azken urte guzti hauetan zehar eh asanduko zen diegu laburtzuedo basena no lako materiala aterazuen laburtzula gutzu Bueno eh, asko eh, delako de regatik bai Morain <laughs> dela ya 7 urte sortu pensa kemate ditutako baliabidea hori da e Eh, eskuntza, bueno, aizialdean eta ibiltzen iren ezitzaien zako eh, balearen jostaiu bat da eh, Bona, bueno, jostaiu horrekin modu esekzista batean ezitzeko ba, Adibidez, ba, ipuñak bezemol baten lantzeko Seksualitatea bezemol baten lantzeko Da, bueno, jostaiu ez garen jaukau ez Aurten adibidez berri batera dugu tan gran jostaiua eh, Eta tan granekin egiten duguna da indarkeria landu du aurrekin, ez? Horrekin, eh, da, tan gran da jostaiu eh, bat hori forma aketa egitekoa, eta egiteza gutzen duzuen, ez? Eh? Horren ba, ikuin batean bitarroz, beraiek dituzten pieza guztiekin, forma horiek eratu behar dituzte, ez? Eh? Eta eratzen dituzten nean, ba, <coughs> ba, azalten niegu nola, ba, adibidez, ba, nola dan jarrera bortizat, nola horretin, eta fina, horrelako justa egin ditugu, ja badira, zortzi errako eh? atera dituguna, kero justa, eh, joe, ikuinez existen gira, ere atera genuen bere garaian, igual momento honetan, Ba, bueno, ez dago aina kiplian, bai, hasien urtetan kinasko aterei delako eta bueno, en de la da eta bueno, bere garaiko garai horretako ipunen azterketa egiten zuelako eta orain ba bueno, hasi gaur delako, orduan ba bueno, ba igual berritu bear kosan edo hor batengaratu, gero ere jostailu es existen inguruko aulku zerrenda bat atera genuen, eh baditugu ere eh boliten ezkiretzaia daizen duguna, hori da gure guztintzakideak direnguztietzako bat, tresna bat, ba, lanketak ezkiretzaia bat egin dezaten. Bueno, eta horrelako ez agin bat ez, baizian edo eskuntza formalean lan zen diren, eta erabiltzen diren, e, tresna ezberdinak, edo baliak bidezberdinak, moldatu eta berri batzuk. ateraitu. ditugu, eskuntza. Mm -hmm. Eta, beno ba, begiraleak eta nola jasotzen duten, nirak pasan diguzu, pixka bat, eta gurasoak, gurasekin lan egiteko aukera baduzute? Bai, guraso eskolak ere, bueno, e, egiten ditu baina horrez <coughs> berriñada jarrera. Zer normal, guraso eskoletara etorzen diren, nola ez den beharrezko zerbait. Eta benetan, yeah. e, ezakitaz, behar bat eta... Bueno, inkietude bada okatelako. Mm -hmm. Duan jarre da oso pozitiba izan normalean. Eta dituzten menetako, hau da, egunelako tasu menetuzten aurre egiteko baliabia behar dituzte mm -hmm. Eta gaur egunean e, aizialdia, bueno, Gaur egunen hitz egiten dugu ez Beharrezkoa dela bai aizialdian eskuntza Formalen azkenan aspektu guztietan e, Parekidetasuna Lantzea. Eta horgan galetun nahi dizu Horla pixkat e, futurologa Ikuspegi batetik Zuk amarrur urte barru nola Ikusten duzu aisialdia eta Ezkidetza Ba espero dut Denon lanaren Indarrez Eto denon lanaren ondorio? beste modu batean eta benetan lortzearenak beste modutetako eziketa e, uniarri zendo bat izatea eta gero, Baina ez dauka, benetan esaten dizute oso zai egiten dugu Bai, egi esan, galdera hau egiten dugunean, denek botatzen du lako esperantza baina gero <gülüyor> bizkat belztu egiten dut <gülüyor> Eta hor duan, konpentsatzeko edo beste galdera bat egiten dugu beti amaieran Eta da, Noi. boterea izango bat zer izango zen egin gozen nuke lehenengo gauza? E, politika aldatu. Eta beste motetako politi bat kaba sortu, nun e, jendarte berri baten euniarria jartzeko benetako inbertziba eta kompromisu politikoa egongo zen. Eta mm zen? -hmm. Oso, ondo, mm -hmm, no. jo, ba, no. mil esker, gurean, egotatik, mil esker, eiten dut zuten lanaren zeren beti gure haotikan, beti prebentzioaz ari gara, eta prebentzioaz prebentzioaz, eta azkenean, ez, hau da praktika <gurrisa> <gurrisa> zuzena, ez, azkenean, eta oso eraginkorra izango dena, eta mendekan amaru urteetara, baina, kasi ez dena beharrezkoa izango. Bai, ikusik, da, <gurrisa> egin, hau da, egin, <gurrisa> Eta hori ba, mili esker, nahi dut zutenean berriz ere gurean egon naltzarete, gombidatuak zauete, hau zuen ozen izateko. Ezkerrik asko zu ba, egin? Ezkerrik asko kon. izan. Muxo ondi bat, eta porrotxekin, hazi eta perritxe porrotxekin amaituko dugu. Zurelta ezkera. <laughs> <laughs> Beno, ba. Ah, Ena eh. eh, izene baina bularrakoa ditut, Ena eh, izan baina baina, ETA SUMEZEK ERE NAIDUT MAITA SUMEZ ELIKATUKO ZAITU <forsan> AUHAIA ZURE MASAINI DE BIZAR ORTZAK GUR BEGIAK EGIN JAUZI BAT Egin tantzak jira ibilik, egin kilik, kilik Enaiz baina bularrak baditut Enaiz ama baina nik ere nahi dut Aitatasunez elikatuko zaitut savela eta facilnota asala asala e incontro Dio che t'andam Dio che roso Dio gozo so erdilo tan mintla unta tamar Eno, eta Aisialdia zitz egiten ibiligara kakunekin izaskun gorrattzenarekin Bizkaiko urtsintsa eskolako kidearekin, eta gaur egunean ba, elkarte desberdinek egiten dutenlan hasiakin dugu, baina Aisialdia ez da gaur egungo gauza bat, urte luzez, eta betidanik aurrengan eta pertsona guztigan garrantzia berezia duen espazio da aisialdiarena eta orduan ama ba, gure gaurko konena hotxetan ba, duela urte batzuk aisialdia nola bizi zuten e, jakin nahi izan dugu eta horretarako oso Zora, luz... bai. Zora luzeko emakume batekiko dugu gurera hori da. Eta, bueno, entzungo dugu, kartetan jolasten ari zireneko kontuak kontatzen ditu, eh? Horin lehenengo gonena hotxak, e, natibidade egunean San Andrés auzoko goena, goen etxe, baserrian jaioa, eta sortzian aia rebekin batera ezitako emakumea. Eskondu aurretik, etxetik etxeak garbitzen eta josten ikasten jardunzen. Berrogei tabian, Eibarko Jose, altzarekin eskondu, eta zegin niko, zegin Berri baserrira Joan zen bizitzera. 700 mila izan zituen. Jefa, gure aran berri lascurain, gura era ekarri dugun zora luzetar jatorrau, millaberatzerun da 15ean jaiotako eta ea, ja, ba baserrietan zen nolako aisialdea zeukaten gure emakumeak. Noi zipiena andra gura mata isarreko ta, etxe harrikota, poco ma un mire che dice che c'è la castiglia la vostra torta è come un mordo con Doria in vez di non Doria eccetera un mire diceva che è da ma che non c'è a trucchia ne diceva in andro posizia il pacorra trucchia da come una mazzareginta cosa è che non c'è questo e c'è ora che è da a ratto il tronco quando c'è da da Iko zilebaitchak trampatzik jori gan. Au tiena karrien. La, Ginebra. Anxer karraz on hishi lider. Señoir da u, e karrerarenak berarpente atzera, eh? Ga osoite, i anyway. La. Ike karretxa eu ke Dontsan, dontsan, gozat itzi zengate, tranbiorreki. Ande otsan, dontsan da. Solo har tik tak pizafia gordiean. Ate. Horreki. Hii. Jose horreke. Tak. Atea den ino ke bane ara tranbiorre jaen arte on arte da, tak motora. Bieko, antsako ratu da. Horreko. Goraso men yanu Trukean, eta erratuak errapatzen ez? Horixe, bai. ni historia kontatzen digu, hori esan guia bihiru aldiz entzun ondoren gehiago ulertzen joan gara. Agian lehenengo aldiz entzun duzen entzako zailxamarre izan da, baina behar kontatzen du. Andreak nola trukean jolasten ibiltzen ziren? Gaur egunen ere oso modan Moskuko jendearen artean. <risa> eta ba, beste gaztetxuek, arratoi trampai hartzen. Mm -hmm. Eta hola, hori kontatzen digu, barrez lehartzen, ba, bere txikitako hori itzapen horiek. Ba, ba, ongi, ez? Ongi, azkenean, eta gila da, azkeneko gonen ahotxetan, azkenen animaliekin kontuak eta dire, baserrian eta hola, dira bastante zakitzeren baliabide bat edo... Bai, bai. Azken fina, nes? Garai horretan jolasteko gauza gehiagirik ez eta zegoen edo zerekin. Arraitoiak bazien, barratoi ekin ere bai jolasteko. Denboran salto egingo dugu, obrengo hau eta Ester Goiko Lea zabala ekarriko dugu arrasaten, mila darratzerunda berrogeita iruan, eh? Jaioa, gaztea. Bai, gaztea, gaztea, gaztea dabe. Gaztea. E, are etxabaletako goro eta auzoan jaioa, antxe bezi izan zen hamar urtez. gurasoak arrasaten bizi ziren baina gerran etxean galdu zuten eta amandraren et etxera joan ziren. Antxe jaiozen ester, hamaika urterekin berriro itzuri zen familia guztia arrasatera. Mohen Eskolan ibilia kontatuko diguna e, ba, pi bat emakumeak eta taberna giroa bat. Eta ze txikiteroak eta ez direlata, beste aizialdi klase batean, emakumeak nola ikusten dira, ikusten dituen berak, ikusten zituen. Txikiteoek? Txikiteoek? Ba, behitu. Txikiteoen adekan ikontuak, zateko. Txikiteoen emakumeak ezagunik jen. Txikiteoen gizonak. Eta neure zazueen, danabide zateen, Irurok eta iruan ero, aziginen emakumak tabernara bakarrik sartzen. Eta ondik pepeak irean eta ondion behar, portalo ginegotan daren. Aurren izan zen, zuharrizko eskandalua. Zeuren espazio bat, gok hartu ingauan. Dekordetan azbein, lanetik urten da alkarrikin lan aite gauan lanetik urten, eto torri gitzan da orduan bar mendizan ezo taberna, taberna plus ultra moduko taberna Se apurtxo batu lan kafeteri xa estilora ero eta bueno, kokako lan bat okazen bat ero zeukera pezau zerazko gaixau eh? ardeue, zurixe, baltza koiak, iruro laumarka jerezen eh, bat malaga dirgen da Bea, oke, beste semeasko, u kasaire, o, o, o modernu una korreta de 100 kasata Coca-Cola, hala batartzen. Sartu ziren gizonak. cheixo zeikusi andra kasituk, tarna sartzen bakarrik eta chexeixo zeikusi un, larri. Beno, ba, duzu ere bai, aisialdia ondo pasatzeko gunea, baina batzurentzat ere bai borroka gunea izan barri izan zuen, ez? Azkenean, ba, berak esaten du 63 inguru horretan, ba bere neska cuadrilla hasi ziela, ba tabernara jouteko eskubidea guztia zeukatela, pentsatu gabe azkenean, ez? Askotan iraultza gehienak orrela egiten dira. Pentsatu gabe egun horretan gogoa ematen zielako segurasksi. Horra sartu, kogakola 6 rinbat eta gizonak larrituta, emakumeak sartzen zielako, eta aurregunean begira. Ze den guretzako ez, aizialdi moduan lagunekin tabernara joatea pote bat hartzera, eta garaian, baskotan, etxeko Andreako ribiltzen zien lanean bai, tabernan barraren bestaldean, baina bestaldean, Conchumitzaiaren aldean gutxi eta ba, hemen kontatzen iego arraseteko lagun honek ba beraiek hasieran nola egin berri izan zuten horra joateko eh aurre egin berri izan zietela gizonei eta oraindik ikusten dola eh hor gizonena gizonen bat ahoa bete egiten zuena emakumeak hor barroa ezin zutela junta behar zen, eta kontatzen baina bueno aisialdiaren Beste borroka bai, txobat. Espazio, bat, bai? espazio baten konkista edo... Hori da, ba, hori da. napoleon bezala. <laughs> ez, eta interesgarria, eta badiru di, e, iruro eta irua, berez, ez da, orain dela orren beste es, es. denbora, eh? Ez, es. eta bueno, eta orain dikan, eta beste aizialdi leku edo espazio sakratuetaz, itegin aldugun garaian, ez? Mm -hmm. Soziedadeak direna, ez? Orain batzuk, ez? Ola losan San Naiko Eskanbilla eta bueno, eh plaza atera kontua bada ere, baina baino, bueno, va ba, pues me acume eh txikiei -eh esker. Baigu eta bai, gure korespondantza la, <usurra> miren Land. Tabernetara joanaldan lasai asko zer ditendu zuz zure aisialdian, miren Land. Zure <usurra>? aisialdian. Bai. <usurra> ba, Oraingo adibidez, momentuan dan. Iriñako Etxandrea, usantopatu no zu, eh? Ah, ah, ah, arieta! <laughs> Enago, aguin italeo actorearen eh, liguru, atura berri duen liguruen orkesten italdi batean. Ah, bai, eh? Habitu, ze interesgarria. Ze ba, interesgarria. Liburuaren li, li, li, li, izen burua da muchas, causa, muchas, bai, muchas causas para ser rebelde. Horida, causas para ser rebelde. Mm -hmm. Izen Esa... ya, iradukitzaia gustiz, eh? Eta nintxe bertan, ba, zantzen, ari daba, zer dela eta, eh? Ligurua bihaztaren arrazoiak eta guzti hori eta oso zeinte desgarria. Abai, Kontatu barko diguzu, bai, besteren batean. Bai, bai. Hori da. Emakumeak eta gizonezkoak badire, bertan. Emakumeak bai da, bai. Asangi. Espazioa konquistatzen. Espazioa konquistatzen. Espazioa konquistatzen. Gainera hori, aukera aukidu eta liberean, baina, aproveitzatuko ere propaganda piskate egiteko txantreako hauzen movimendu dariz, e, unha auzotegi elkartean egitan hori da eitarli hau, eta, bizar, unha, ez nintzen zeku hemen, baina izu horrezko lokala da eta hasi eran, bertako kidek, ba, ba aipatu nahi izan dute, zerben auzotegi, ba, izan dute asko ezagutuko lukela dagoeneko, ba, jimena azko menguadelako hau zokoa, baina ere ez zutari dut zinder zentru sozial da, eta, bah, ba, hizu bat bizkoa. Baina zetxe bat baina ikusten beha benetan hemen auza zau bizia aukala. Mm -hmm. Eta hori, bazipuzatzen duten, batxantrako emakumeek ere, partarteko dute, lehenengo taierretan, eta jagauzetan. Bai, seguru baietz. <reusparra> eta hori, egin dut, zer den, poteoa, lagunekin egon, itxetapit. Hor son doematen <reusparra> <hidon> zei guno hori ezta. Bai, <reusparra> baietz. Eta hori, er baietz. <reusparra> Eta, ze ekartzen, ze egonbendio kulturala ekartzen zu gaurkoan? Ah, ba, gaurkoan, zinema, zinema tegatela, oi ditalea aktorea, eta zekitu, ba, zinema ninguruan, ba, iru zinme egonbendatzeko ekarri ba, dituz, bat, e, ba, zekitzintu ekarriak idut zuzatzea, dago bat, ba, txizainera uste dut gaur e, tratatu zuten gai bat ekin errolazia daukala, ma, maria jena ere zekrazia zinmea, eh filmeenen argumentua da ba, bizkat Mexikon bizitzen eskatego nola kontatzen du bizka hamulan eh gatasgaro bueno 16 16 dutzen egoerak ez da makume hau bai Mexikotik edo Latin Amerikatik la Latin Amerikatik atebeste errialde batetatik ba beste errialde garatutara drogoa garraiatzeko ba nola berezekirentzi zorra filmaren tesai eta Pues, beste herri jotzen joetzen duten, ez. Eh? Barrerakarren arrisku guztiekin, ba droga gari berei engortu zarran lertaena eta dena eh? ba, hmm. ba, eta ratatu ezker ere bak hartzen zigorra jokatena, ez? Ba, ba, usteudetz programa ziera nortas arituz badetela Bizkaia horren inguruan ere bai eta bueno ba, right. ba, iz, filme oso pol oso dena oin da, eta interesgarria ba gaia interesatzen zaionak dantzat ikusteko. De este Athletic eh uste saltar pilna pelikula, eh, ez dut ikusi ere azan horreindik, baina izu arrezko goba daukat eta ez dut lorto horreindik horreindik horrein ikusi topatzea, baina horreindela gutxi atreaga eh, filmetan egon da, e, pilna da filna eh, Alem, Alemaniako eh, dantza kontemporaneako makun inguruan aritzen da, Buna, zira batetan dantza kontemporanea den inguruko filme bat izan da hartzen Eta Pina Bauk, e, dantza, dantzariari eskatu zioteen silme hau egiteko laguntza, eta silme egiten ari zirela e, makume hau gile dintzen. Pina Bauk, e, Alemania eta un, Europa mailako dantza dantzakontenporanioko artista oberenetariko zatitzen da, eta osegira utzaia ere dantza mugen mendorren barrua, eta azkenean da silmea ere berari omen alditxiki baten entzera biakatu Era orduan hori, ba, dantza aldetik galanta ba, gustatzen zaiaren pertxenontzako homen e, koreografiak eta izugarrezkoak bidela eta ba emakumeen historia gehiago ezagutuko nahi benantzat ere bai. Eta astenik ba, esorren bat nemen. Oh, claro, Aurreko astean azte, kale gintzenun ta guan ja reserva, de reserva, eh? Ori ja. Hori, da, ba, nego horrenko nahien, ez da, egun txarra egipango ditugunez, aztegurendan eta, bago, xogo eixetxan egon negin balima dugu, ba, ditugun, pelikula pila. Bikenki, zeongi. E, bari, azkena, e, unha ditazen en Roma, Julio Meremena, mm. e, zilme bereziaz, e, pelikularen traskurtso guztia dela bakarren gertatzen da, eta, bueno, ba, ikote lesliena batzen arrenmanan inguruan aritzen da, eta, bueno, ba, horre daino txiko et? Bari kuriosoa, e, bueno, baldin mazatea akzio dut un pelikula guztatzen zainzenak, ba, jarra ez da <gülüyor> interesgarriena, superzatu dizkatz man txera zitenan dela, baina bari bain interesgarria dela, eta baina ere eusker entzutan, da, momentu bat zean. Bai? Bai. Oh, zeta <gül> Zerra zetatea aur. Bain, eta eta hori Julio, Julio medemena me da ere, bai, eta bueno, baina gok jendea ez, ba, bere karrega jodet zarko guztatzen eta hori. Ba, ikusitu zere, ikusteko gomendagarria. Eta nire aztiontako kultur gomendioa. Su, jo, eh, miren lantz. arritu tautze gaituzu. Oso ondo, oso ondo. A mi eska... Aztionainoen, bueno, supositu gaur egun karean, no? dara, bat ez zere erapurri dut zutena, ba, enteratu izan eta dutela, baina, aztiontan diarre eta etzi, ba, sí, eh, literatura guztetuztaien pertsen entzako... Jardunalio batzuk antelatu dituzte emakumea, emakumea idazle ninguruan. Uh -huh. Eta donosti niongara, entxetxeak izu indokutan nenezak ito esaten, baina, badakit, ba hori, e, Europa maiako idazle dure nagoen bihatu ditutela, eta, ba hori, horbetatzen moteden, horraite intensatzen motzen, informazioa gehiago bilatuzkero, biharreta etxei donosti niongo ditela. Guau! Wow. Eh? Behiak zabal, zabalideazka guainagrak eta bihako momentu honetan. Ez Noi. du gor gara irakurri. Ematen duenez, ez batak ez besteak. Ay, ama. Ba, ma, bai bai, oso interesgarria da. Behiratu beharko dugu, gero baina. Bai, bai, bai. mi esker, miren, beti bezala. Ba, zein. Mucho ondie, 21 bat. Gora, gora, gora, gañera jarriko dizugo, ba ja, eh, hau dekurer leengo corresponcha la Mexicos aridenes, zuzuk ere Mexikoren, Mexikon gertatzen den beste filma bat, ba Ba, da que soy un or amaitzeko. Kol Kol Night gaurrez beste bat. Sena hey. artista mexikar bat asko asko maite duguna Hori da. Hori da. Maitea gur leila. Bai, justizia abestiarekin. eta bueno, konzertu den bat Inguraldean maila gaur eh, berkatut pelikulak Gero ekitaldiak eta musika ere bai, txika, ben, ari, <laughs> Utzi horrengo astetarako. <laughs> badago, badago, badago. Bai, bai, bai, bai. Benoba, ah, ai eta hau horrela pixkat bote pronto acaso, baino, eh bakarrizketak bakarrisketak egon gorela eskualdean. Bai. ondarribian, hori da. Larun batekin e, Amuteko auzo elkartean. Auzo elkartean, hori da. Tope Amuteko auzo bai, bai, bai. Eta benoba 8:00etan. Jo, eta animatzea jendea gerturatzeko, ba, beno, hemen gonekin nero bero naukera izan genuen e, elkarrizketatzeko aktoreza eta be, oso hundia izan zen eta beno, merezi duela obra baita ere jutea jendea ikustera, es dira, gero parrandan komentatzeko eta horrela tarte izango dute, oso Oso-oso polita da. Eta gure elkarrezketa entzunea daute, hori da zartu, eta bertan orrituko uste. Hori da, edo entxeta media.info, baita ere hor bietan. Era, gurekin harremanetan jartzeko. Donekin, abildua, gmail.com ere da, zi? Hori da, haile ba. Ba, urrengo, urrengo azte arte, muso bat entzule guztiak, oiena, miren. Bai. Malcocha te la da. da y has veces la irva que Bueno, eh. Ah, bueno, hori da. Hartia, bai, orida, orida, jarraitu antseta irratie entzuten. Eta gatorona zertza. Bai, modu denei. Hori da. Jarraitu antseta irratia entzuten edo zintzilik irratie edo geratu. Geratu, geratu, nere geratu, geratu. No. Yo no voy a llorar por ti voy a guardarme este recuerdo quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal que lo malo se va a acabar que lo bueno ya va a empezar ya no quiero llorar de pena solo quiero cantar a azucenas que el cielo me quiere cantar que el cielo me quiere cantar platicaba la en los ojos que estaban llorando en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía Mariposas que ya no volaban Y una guerra tapar con su manto Unas calles con hombres quebrados Donde manda la ley de la selva Donde fueron las cosas buenas Yo te culpo por el silencio En la culpa de una mirada Yo te busco como testigo Es un caso sin juez ni balanza Yo te busco por el bordado De mujeres y de poetas El discurso que causa preguntas El tejido de servilletas ¡Uy! Justicia, te busquen en la calle, te busquen en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busquen en las caras, te busquen las bocas, te busquen las mentes, te busquen los ojos de nuestras ciudades. Si Dulca pare fieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra mi memoria, ni dolor ni vale